Linneus. Pirate Rock Ja mina vänner, välkommen tillbaka till det sista avsnittet av Linneus på Pirate Rock med mig Karl Linneus Jag hoppas att ni har haft något sorts utbyte av programserien här under hösten Det har varit en ynnest att få prata lite grann om mina intervjuer med de här rockgubbarna och rockgummorna. Och spelar lite goa låtar. Idag så tänkte jag att vi ska göra ett litet specialprogram om det här bandet som heter Kiss. Som jag har en viss eh, förbläst för. Jag har ju skrivit totalt tre böcker om Kiss. Eh, och eh, det här livslånga intresset började någon gång 1984. När jag som sjuåring satt och tittade på Bägen, det här programmet på svt med Kia Berg. Det var inte så mycket underhållning i eten på den tiden. Så man fick ta det som erbjöds. Och när jag såg videon till Heavens on Fire första gången. Så följde jag ju helt paradask. På något sätt så är det de här låtarna. De här enkla låtarna. Smoke and the Water. Paranoid. Heavens on Fire. Som blir klassiker. Inte bara för att de är enkla. Men de är geniala i sin enkelhet. Det är inte lätt att skriva enkla låtar, men de sätter sig ju med en gång om de är bra. Till exempel Heves on Fire. Jag kommer ihåg den här videon, jag var bara sju år som sagt och men jag kommer ihåg att jag såg en sekvens där Eric Carr, trummisen, han ligger och pussar på någon madam under något bord där och tänkte där så, vill jag också leva mitt liv i framtiden det där verkar kul. Jag måste kolla upp det här bandet och lyssna lite närmare på dem. Vi ska köra lite obskyra låtar här i, i, i afton, men eh, vi kör igång med vad det började någonstans, för mig i alla fall, det här är Heavens on Fire. en riktig klassiker från Kiss där Amazon Fire från Animal Eyes som släpptes september 1984 det var sju år det tog inte lång tid innan jag insåg att det här bandet var eh, magiskt eh, men det var ju nog först med andra plattan jag köpte som jag insåg det för att även om jag gillade Hamilton Fire så Animal Eyes så det var en, hade sina stunder men det var faktiskt mest den här eh, singeln jag lyssnade på men sen såg jag videon till I Love It Loud som gick på någon, jag tror SVT hade köpt in något program från, från USA där de visade Looks That Kill med Motley Crue och I Love It Loud med Kiss. Så jag kom över en eh, VHS kassett som de hade splatt in det här programmet på och såg I Love It Loud videon och tyckte, shit, kolla sminket och det är eld och det är grejer som händer och en telefon som smälts ner hur coolt inte det är! Så jag köpte den här plattan där jag lärde vara med på. Det här till Creatures of the Night och omslaget där. Jag vet inte om eh, det nya omslaget hade kommit då. För de gjorde en eh, ny version av det med ett osminkat omslag som var rätt taffligt. Men eh, jag, fick, jag köpte i alla fall det sminkade omslaget med det här, de här blåa, blåa ljuset. och De ser verkligen ut som. Som varelser eh, från natten. Även om jag trodde att eh, Creatures of the Night betyder kreaturer av natten när jag var liten. Men jag var bara åtta år. Så vad kan man begära? I Love It Loud är ju precis som Hems on Fire hyfsat sönder. chatad eh, I min värld i alla fall. Så att, eh, jag tänkte att vi skulle lyssna på en annan låt härifrån. Eh, spår nummer två. Saint and Sinner. Det är en fantastisk eh, låt det här. alltså Trumspelet. Plattan är känd för trumsoundet. Men även då hur Eurocore spelar den här halvchaffen i den här låten. är fantastiskt. Och sen så har vi även Jeans basspel. Hans bassound. Jag tror att han har spelat in på en Music Man-bas här. Jag skulle låta det vara osagt, men hur han kommer in här, liksom den här räkan i början, ja, det är så snyggt så det finns inte Saint and välkommen tillbaka. Jag som pratar här i eten, jag heter Carl Linneus och har skrivit ett gäng böcker om Kiss. Senast så skrev jag en bok som heter Partners in Crime som är någon sorts knappologi, har jag lärt mig att det heter. Där jag och min medförfattare Alex Bergdahl vi ner oss i såna här obskyra saker som intresserar oss lite extra som hänt i Kiss omfattande karriär. Ett kapitel heter Alive och handlar om hur Kiss med den här live-skivan 1975 blev det bandet som de ville bli. Den skivan förändrade ju allting liksom innan han hade varit ja, ett hyfsat glatt amatörgäng, om jag nu överdriver lite, som i och med Alive blev superhjältar och kunde göra destroyer och liksom ta hela världen med storm. Just Alive är för mig eh, själva essensen av rockmusik. Jag kan inte lyssna mig trött på den här skivan. Och det var den tredje patten som jag införskaffade eh, någon gång i mitten av 80-talet. Eh, ni hörde Ace Frehleys Det gick ju som en blixträtt in i hjärtat på mig. och Jag insåg meningen med livet eh, på något sätt där. Jag gick i eh, årskurs tre. Hur gammal då? Nio år. Då skulle vi eh, ha någon sorts kabaret för eh, föräldrarna. <laughs> och självklart så satte jag upp ett rockband, vi sminkade oss hade strumpbyxor hade plywooditarrer, former som yxbasar eller jag hade det i alla fall och eh, jag ville framföra Nothing to lose från uh, Alive för jag tyckte att det var en sån uh, rockig rökare och uh, på något sätt så lyckades läraren vända på tapen så att hon fick höra I Love It Loud istället att du tyckte att den var mer passande jag vet inte, så att vi körde aldrig Nothing To Lose jag vet inte, jag kommer ihåg det här men vi fick köra I Love It Loud istället men uh, Nothing To Lose uh, på något sätt så fastnade för den redan när jag var liten uh, det är lite gubbrock-varningar på den här men herregud, det här är så bra är så bra.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 kommer tillbaka till Linneus på Pirate Rock med mig, Kiss-idioten Carl Linneus. Det här programmet handlar bara om Kiss, eh, vilket eh, tycker jag, jag tycker det är lite roligt faktiskt. Eh, för jag har ju intervjuat bandet, eh, medlemmarna har jag totalt upp mot 30 gånger. Men eh, jag har även intervjuat så många i bandets periferi genom åren. Eh, producenter och flickvänner och fruar och fanmars moster- och på så sätt eh, kunnat skriva flera böcker om bandet. Eh, den senaste heter Partners in Crime. Och en, ett kapitel i den här boken eh, handlar bara om Music from the Elder debacle Det var ett sådant kapitel som jag visste att jag och min medförfattare Alex eh, skulle sätta ihop rätt tidigt där. Vi hade gjort en föreläsning om allting som hade med The Elder att göra eh, som vi hade kört i Stockholm för några år sedan. Och det finns ju så mycket att säga om den här perioden. Den här, skulle, den här skivan skulle ju egentligen blivit en film och det rafsades ihop något sorts manus som vi har tagit del av och kunnat beskriva i boken. Och det skulle ju ha gjorts en med, jag vet inte vad, rymdskepp på scen alla fall det skulle utspela sig under medeltiden. Och alla de här turnéprospekten har jag också tagit del av och kunnat beskriva på ett underhållande vis i Partners in Crime. Eh, eh, ja, upplagan är väl snart slut så att, eh, vill ni ha en och ge bort till så får ni passa på nu här. Jag tänkte att vi skulle lyssna på något som heter Under the Rose från Music from the Elder. Eh, alltså jag fattade inte den här plattan riktigt när jag var liten och idag så tycker jag att musikaliskt sett så är det skitbra även fall står i sig inte riktigt håller ihop alla gånger. Eh, Ordens i storyn eh, hette ju The Rose och eh, på något sätt ska väl texten handla om detta Jag vet inte, men musikaliskt sett så är det lite annorlunda för kristen det är, det är ju det är mässande stämmor och eh, lite annorlunda arrangemang men det finns ju ett gitarrsolo här eh, som var ett av dem som Max faktiskt var med och la han är på väg ut ur bandet kan man säga där men solot med den här delay-effekten det är ju helt eh, magnifikt så vi kör lite under the rose Oh, you may be pure of heart and free of sin, and though you have been chosen to begin, and stämningsfullt här på Linneus på Pirate Rock. Om du undrar varför det bara blir Kiss idag så är det för att jag heter Karl Linneus och är kissmissbrukare. Nu ska vi köra lite mer 80-tal. På något sätt så är det mitt årtionde för det var ju då jag upptäckte bandet och växte upp med skivorna som kom. Och Paul Stanley sångan och kompitaristen i gruppen hade ju en, en otrolig förmåga att komma med sådana här öppningsstänkare på skivorna. Första skivan jag köpte var One så där har vi ju I've had enough into the fire. Och sen så kom ju Asylum också med King of the Mountain. Och sådana här låtar som fick en att tro på sig själv och fylla en med självkänsla och självförtroende och få en att eh, tro att jag ska nog lyckas här i livet. Det är, Riktigt. Och på liket Up från 83, första plattan utan smink, så skrev han en låt som heter Exciter. Som eh, kanske textmässigt inte har samma innebörd riktigt. Det handlar väl mer om att eh, upphetsar håller på med snusk och så här. Det var, det var antingen det som kiss handlar handlade om eller så var det då om självkänslan och det där. Men Exciter, eh, musikaliskt sett så är det en sån riktigt skön eh, öppningslåt. Eh, vad kan jag säga om den här då? Eh, Jo, solot här eh, är ju inte Vinny Vincent som spelar. Han var med och skrev låten med Paul, fast han fick inte spela gitarr för att, eh, nej, då tog han in Rick Derringer istället. Rick Derringer som har haft en karriär med bland annat Edgar Winter Group och eh, även varit spökgitarrist tidigare till eh, Alice Cooper spelat på låten Under My Wheels och eh, Yeah, Yeah, Yeah från Killerplattan 71, många år tidigare. Onödig krossa som det mesta i mitt liv. Är. Men eh, jag rocker spela sol här. Eh, Fantastiskt öppningslåt, Exciter. slut på en låt som heter Duga. Ja, det blir mycket Kiss såklart här på Lenus på Pirate Rock. Eh, en skiva som jag känner det verkligen är jag. Det är Asylum från september 1985. Många håller lite svårt för den här skivan. Dels på grund av att Gene Simmons en gång i tiden sa att han ångrar skivomslaget så djupt. Och då tror folk att ja, men då har Gene rätt. rätt då är inte det här ett bra omslag. Men jag tycker det det är, jag, jag gillar omslaget med de här färgstänken. Det är verkligen ramar in äh, glam-scenen som fanns i mitten på 80-talet. Och jag gillar det här ruffiga fotostatkopierade stuket som är... är äh, man ser ansikten. i äh, ansikten. Musikaler så, ja. ja, visst. Äh, återigen så är det ju Paul Stanley som, äh, som står för kanonerna, om man kan säga så. Det finns en låt där som ligger sist på A-sidan som äh, inte är jätte... Bida känd idag. Från början så heter den Run for your life. Och sedan så skrev Paul om den här till att, ja, det här ska bli en låt som handlar om att det är gött att leva som galenskaperna kanske hade skallat någon gång om de hade velat. Självklart handlar det om snusk också. Den heter I'm alive och är en sån där fartbomb från förr. Kiss här på Linnaeus på Pirate Rock. Jag har kissspecial som sagt idag. Dagen till ära, eftersom det här är finalprogrammet. Sista programmet i serien. För i år i alla fall. Så får vi se om det återuppstår eller vad som händer. Kiss, ja. Jag skrev en bok tillsammans med Alex Bergdahl tidigare år. Partners in Crime, som handlar om hur man uppväxer med Kiss, vår relation till Kiss och allt sånt där. Och en massa roligt nördande. Och en grej som vi eh, bråkar mycket om i boken, eh, fast på ett kärleksfullt sätt, det är ju det här musiken. <laughs> eh, vi tycker väl lika om själva grejerna som hänt runt eh, musiken. men När det kommer till musiken så älskar vi Alex till exempel Crazy Nights. Medan jag när den kom tyckte att vad är det här för popsmörja? Jag vill ju ha hårdrock här, vad är, vad är det frågan om? Sedan dess så har jag såklart eh, omvärderat eh, plattan, idag så jag den, för att tycka att soundet är lite väl plastigt. Men jag kommer ihåg när Crazy Nights kom för att Ace Frehley släppte sin första solplatta utanför Kiss eh, tidigare samma år, 1987. Eh, den hette Frehley's Comet, sedan hette bandet också Frehley's Comet. Det var lite förvirrande där, men det står faktiskt Ace Frehley på konvolutet och sedan så heter skivan Frehley's Comet. Jag skrev ju en jättelång artikel om Frillis Comet och Ace Frillis 80-tals solokarriär som man kan läsa i min bok som heter Jag sålde mig själv till hårdrocken. Och där så berättar ju bland annat då Todd Howarth, kompitaristen, och han sjöng även då i det här bandet. Han berättar hur låten Calling to You kom till. För att egentligen så är det här en omarbetad cover på en låt som heter Megaforce som Todd skrev till sitt band eh, 707 1981 tror jag den plattan kom Nej, så hörde den här eh, låten berättade Todd så sa han det här måste vi spela, om, äh, spela in eh, fast vi får skriva om den lite grann eh, så att jag också kan få cred här Todd var inte så sugen på detta men han sa alltså, okej, okay, you're the boss han ville hellre skriva nya låtar men de gjorde om den här Megaforce-låten så den blev calling to you och eh, ja, det här är 80-talet så det förslår men det är samtidigt eh, bra så det förslår som uh, bara spelar Kiss och Kiss Fraley. Jag heter Carl Linneus och uh, jag. vi ska lämna 80-talet här och uh, sedan gå vidare till andra decennier i bandets historia efter reklamen. Och så tänkte jag att jag ja, ska berätta lite mer om mina böcker om Kiss jag skrivit. Den osmikade sanningen, Kiss Classified och nu senast Partners in Crime. Så häng kvar så blir det mer åka av efter reklamen. You are listening to Pirate Rock. Jajamän, ni lyssnar på Linneus på Pyrock med mig Carl Linneus. Och anledningen till att jag bara spelar Kiss här idag det är inte bara för att jag är dum i huvudet- utan även för att jag har en viss feblesse för den här gruppen från New York. Tidigare år så var jag med och skrev boken Partners in Crime. Och ett kapitel som jag var väldigt mål om att få med det var ju ett kapitel om solalbumen. En annan sån sak som jag... Och min medförfattare Alex Bärdol hade föreläst om trollheten för några år sedan. Det finns ju mycket roligt att säga om de här soloalbumen. Framförallt tillkomsten varför eh, de kom till eftersom Paul Stanley fortfarande lever i ovisshet och hävdar att det var ett sätt att hålla ihop bandet för att det blidka Piddy Chris och Ace Frehley som eh, ville lämna bandet för att göra sina solokarriärer. Därför ska de då ha eh, gjort en kompromiss att alla ska göra soloplattor. Men så var det inte riktigt utan vi har ju tagit del av dokument som går, går tillbaka flera år i tiden innan 78 1978 eh, som skvallrar om att soloplattor fanns i pipelinen redan på 76. Men eh, oavsett så är det en fantastisk grej. Det hade ju aldrig hänt tidigare att ett band, eh, att dess medlemmar hade släppt varsin solskiva. Vilket hände då i september 78. Och det ger oss ju så mycket mer musik att ta del av. Eh, så mycket mer annorlunda musik än de vanliga kristongångarna. Eh, framförallt då i P.D. Chris och Jim Simons fall. Men även eh, hos Paul Stanley. Eh, hans solplatta är nog den som jag håller varmast idag. När jag var liten så hade jag lite svårt för de här mer melankoliska tongångarna som finns där mellanåt. Idag när jag är vuxen och melankolisk så tycker jag att det där är ju helt fantastiskt. Bland att den här låten som är lite annorlunda från Paul Stanley. Den producerades av Jeff Glicksman som tidigare har jobbat med Kansas. Och den här låten påminner kanske lite om Kansas. men lite god vilja i alla fall. Kanske därför den är lite annorlunda från Paul det är även hans pappas favoritlåt när det kommer till hans sons musik. Jag tycker vi kör den här fantastiska, vackra saken. Den heter Take me away, together as one. Ska vi ta stiget in i 90-talet, tänker jag. Eh, 1995, slutet där, så började Kiss på spela in en skiva som eh, långt senare skulle få titeln Carnival of Souls. Det blev sista skivan med sättningen innan eh, återföreningen. Det vill säga att Bruce Kulik och Eric Singer var med och den här skivan eh, hamnar ju on the back burner så att säga, när Gino eh, Paul bestämde sig för att ta med Ace of Patreon och eh, svinkar på sig och eh, bli jättekända och stora igen så 1997 till slut så kommer den här plattan och eh, det, den har ju rätt muddig produktion eh, det sägs att Kiss eh, det blir grunge, men det är inte riktigt grunge kan man inte säga heller men det är ett annorlunda för att vara Kiss och eftersom jag älskar saker som annorlunda så älskar jag skiva med Kiss som är annorlunda. Jeans låtar är ju faktiskt de bästa på den här skivan. De låter lite torftiga emellanåt och förra året så släppte han ju den här boxen The Vault med 166 stycken demos som väldigt få har hört innan. Och där så finns ju demos på hans låtar gjorda till Carnival of Souls som faktiskt är mycket bättre. De är lite mjukare i, i kanterna, eh, lite mer suggestiva, lite mer drömska. Eh, men de, de håller ju ändå måttet, de som kommer på Carnival of Souls. Så jag tänker att vi kör en av de här låtarna från den här skivan. Den heter I Confess. Into the mirror, just can't believe what do I see? There's no waking from this nightmare, and you're lost in your reality. So you tell me all your secrets, and you tell me that you're innocent. There's something in your eyes I can see. And my face keeps looking back at me. away the shame and you smile in your picture frame you had a charmed life but you fell from grace and you long gone without a trace you're all alone and wonder. Nu ska vi fortsätta med lite mer 90 talskiss 98 släppte de comebackplattan Psycho Circus. På den så finns det en låt som de blev stämda för av Alice Coopers publishing-människor. De tyckte, up, up, up. det här är alldeles för likt I'm 18. Jag vet inte, akkordföljen kanske på något sätt påminner om det men ja, de gjorde upp utanför rätten i alla fall. Den vi ska lyssna på den heter Dreaming och ja, när jag har framfört den här med mitt tribute -gäng, ten 10 East 23rd Street som heter så märker man sådana konstiga detaljer i de här låten som Paul Stanley skrev framförallt 80-talet och 90-talet. Typ i andra verserna så kan det komma en extra brygga helt plötsligt vilket skapar spänning inom musiken. Så att ja, en av de sakerna som jag älskar med den mannen och det här bandet. Vi lyssnar på Dreaming. till vägs ände här på Leneus på Pirate Rock. Det har varit en ära att få prata för er och eh, spela hårdrockslåtar eh, under hösten här. Idag så har vi bara pratat om Kiss och eh, ja, jag har sparat det bästa till sist helt enkelt. 2013 så går vi ut en bok som heter Den osminkade sanningen som fortfarande finns kvar om ni är nyfikna på att eh, gråta ner er i det här ämnet. Det är ju en renodlad biografi som finns som pocket att få tag på. Sedan så släppte jag en bok som heter Jag sålde med skär till hårdrocken som är en sorts, inte bara Kiss men lite Kiss också och andra artister. Sedan så gjorde jag en bok tillsammans med Johan Kielberg och Mats Vassfjord som heter Kiss Classified som är en matig coffee table-bok fullsmäckad med tidigare opublicerade bilder framförallt från 80- och 90-talet. Med Johans Story där. som eh, Han var ju ordförande för Kiss Army Sweden under 80-talet och 90-talets början. Eh, den finns ju att få tag på bildet idag. Eh, och så släppte jag tidigare år en bok som heter Partners in Crime med Alex Bergedal. Som har fått eh, ja, förvånansvärt bra recensioner. Eh, den har i Aftonbladet och Dagens Nyheter och... Vi har fått jättemånga fina kommentarer från läsare som tycker att vi beskriver deras egen uppväxt med bandet. På något sätt så är det så att man kan känna igen sig själv i, i fanvärlden såklart när man läser den här boken. Så det har varit fantastiskt roligt att få skriva de här böckerna och det har varit fantastiskt roligt att få prata om KISS idag. Nu ska vi avsluta det här programmet och gärna avsluta hela programserien. Men en kisslåt från 2000, eh, när kom den? 2012 kom den här. Jag kommer ihåg att jag var över i London och intervjuade Gene Simmons. Och sedan så fick jag chansen att plåta bandet på en konsert på en, en sorts teaterlokal där. Eh, HMV Forum hette den. Den fjärde juli 2012 så stod jag där i fotodiket. Och det var rätt låg scen. Eh, så att jag, jag kunde ta på Jeans drakstövel- jag fick en bild eh, på Jeans dragstövel när han står på sin fusklapp för den här nya låten som de spelar för första gången just på den här konserten. Eh, så att han inte skulle glömma exakt vad han skulle sjunga. En fin bild som finns med his Classified. Låten i fråga, det är ju Hell or Hallelujah. Så att eh, let's go out with a bang som Paul Stanley säkert hade sett. Så syns det säkert eh, någon gång fram igenom. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det gött.